«Розмови». «Ну, гаразд. Валяйте». Джек запхав руку в кишеню толстовки, вийняв звідти аркуш паперу і розгорнув його. «Коли я навчався у четвертому класі...» «Якщо це буде історія вашого життя, то, можливо, вам все ж таки краще дати мені ту двадцятку». Джек із готовністю запхав в кишеню толстовки руку. Але Джемісон від нього відмахнувся. «Та я жартую!» «Точно?» «Насправді Джемісон не знав, жартує він чи ні!» «Та жартую, жартую! Але давайте не будемо надто тягти кота за хвіст! У мене на восьму тридцять призначено зустріч!» Це було неправдою. Джемісон подумав, що добре, що у нього самого немає проблем з алкоголем – Адже, судячи із телевізійних передач, які він дивився, чесність у цій справі була дуже важливою. Окей, я зрозумів. Спробую швидше. Отож, у четвертому класі я побився з іншим хлопцем. У нього були розбиті ніс і губи. Коли ми опинилися в кабінеті директора, я сказав, що це йому за те, що він назвав мою матір брудним прізвиськом. Він, звісно, це заперечував, але нас обох відправили додому із запискою для батьків. Хех, вірніше, у моєму випадку тільки для моєї мами, бо батько залишив нас, коли мені було два роки. Ну, а ця історія із брудним прізвиськом – брехня. У мене просто був тоді поганий день, і я подумав, що мені стане легше, якщо я поб'юся із цим хлопцем, який мені не подобався. Я вже не пам'ятаю, чому саме не подобався. Напевне, була якась причина, але... Але я точно не пам'ятаю, яка саме. Тільки те, що вона... Та причина народила той ланцюжок нової брехні. Випивати я почав іще в середній школі. У моєї мами була пляшка горілки, яку вона зберігала в холодильнику. Я декілька разів відсорбував із неї, а потім додавав води. Зрештою... Вона впіймала мене за цим заняттям. І горілка із холодильника зникла. Я знав, де вона її ховає – на високій полиці над плитою. Втім, залишив пляшку у спокої. Все одно на той час там була вже переважно вода. Я почав економити свої кишенькові гроші і гроші, отримані за підсобні роботи. Щойно накопичувалося достатньо, я просив старого алкаша купити мені спиртне. Я давав йому чотири бакси, один з яких він лишав собі. Я сприяв його пиятству. Ось що сказав би мій наставник. Джек скрушно похитав головою. Напевне, це дійсно так. Я не знаю, що із ним сталося. Звали його Ральф, тільки я називав його про себе не інакше, як зледенний Ральф діти можуть бути жорстокими. Вони насправді завжди жорстокі. Наскільки я знаю, він помер, і саме я допоміг йому померти. «Не захоплюйтеся надто!» сказав Джемісон. «Я впевнений, у вас є причини почуватися винним, не вигадуючи всіляких, якби не я, то...» Джек підняв голову і посміхнувся. Коли він це зробив, Джемісон побачив, що в нього в очах стоять сльози. Вони ще не текли, але наповнили очі повінця. «Тепер... тепер ви говорите зовсім як Ренді. А що в цьому поганого?» «Я думаю, нічого. Я гадаю, мені пощастило, що мені трапилися саме ви». Джемісон був згоден з тим, що Джекові дійсно пощастило, що трапився саме він. «Ну, а що у вас далі у тому списку? Адже час йде». «А, так. Я навчався у Брауні. Отримав диплом з відзнакою, але на своєму шляху я в основному брехав і обманював. У мене це добре виходило. І ось іще один важливий момент. Студент, який консультував мене перед випускними іспитами, був кокаїновим наркоманом». Я не буду вдаватися у подробиці того, як я це дізнався. Ви ж самі сказали, час минає. Але я дізнався і уклав з ним угоду. Хороші рекомендації в обмін на кіло кокаїну. Тобто цілий кілограм? Запитав Джеймісон. Його брови піднялися майже до самої лінії волосся. Абсолютно вірно. Він за нього заплатив а я перевіз через канадський кордон, засунувши в запасне колесо свого Форда. Я намагався виглядати як звичайний студент коледжу, який провів свої канікули, розважаючись і трахуючись у Торонто. Але повірте, серце моє билося як божевільне, і я готовий посперечатися, мій тиск зашкалював. На контрольно-пропускному пункті автомобіль переді мною вивернули на виворіт, а мені, мені сказали просто проїзди, щойно глянувши на моє водійське посвідчення. Звичайно, тоді все було набагато простіше. Він зробив паузу, а потім продовжив. Я, я обдурив його на ціні за кілограм, а різницю привласнив. Але ж ви самі не вживали кокаїн? Ні, ні, як то кажуть, це не мій профіль. Час від часу я втягував одну-дві доріжки, але чого я дійсно хотів, то це зернового спирту. Коли я отримав роботу, я брехав своїм босам, але зрештою це відкрилося. Це було хм, серйозніше, ніж у коледжі, і ні для кого було возити кокаїн. Всякому разі я такої людини не віднайшов. А що саме ви зробили? Я здійснював махінації із угодами купівлі-продажу. Вигадував зустрічі, яких не було, аби пояснити свою відсутність у ті дні, коли аж надто мене мордувало. Такими є витрати пияцтва. Та перша робота була дуже гарною. Вона давала мені необмежені можливості, а я... Я все зіпсував. Після того, як вони мене викинули, я вирішив, що мені потрібно змінити місце проживання. В анонімних алкоголіках це називається географічне лікування. Ніколи не допомагає, але я тоді цього не знав. Тепер мені все зрозуміло. Якщо посадити мудака на літак у Бостоні, то в Лос-Анджелесі або у Денвері зійде той самий мудак, або ж у Демойні. Я... я просрав і другу роботу, не таку гарну, як перша, але теж хорошу. Це було у Сан-Дієго. І тоді... тоді я вирішив, що мені потрібно стати розсудливим і одружитися. Це могло б вирішити проблему. Саме тому я взяв і одружився із дуже... Гарною дівчиною, яка заслуговувала на краще, ніж я. Подружнє життя тривало два роки, і я весь час брехав їй про свою пиятику. Я вигадував неіснуючі ділові зустрічі, аби пояснити, чому пізно повертаюся додому. Я симулював симптоми грипу, аби пояснити, чому вранці не йду на роботу або взагалі туди не йду. Хм, знаєте... Я міг би купити акції однієї із тих компаній з виробництва м'яти для дихання. Айтоль, Брис Сейверс. Але хіба вона могла б бути цим обманута? Ну, гадаю, що ні, відповів Джемісон. Слухайте, ми вже наближаємося до кінця. Так, так, ще п'ять хвилин, обіцяю. Ну, окей. У нас почалися скандали. Дедалі частіше і частіше. Інколи вони завершувалися польотами речей, і жбурляла їх не тільки вона. Одного разу вночі, коли я повернувся додому близько опівночі, півночі п'яний як чіп, вона на мене накинулася. Ну, ви знаєте, вся ця дурна балаканина, але, але все це було правдою. Мені здавалося, ніби, ніби вона жбурляє у мене отруйні дротики» і жодного разу не кидає повз. Кожен з них у мене болюче влучав». Джек знову подивився на свої руки. Куточки його губ були настільки опущені вниз, що на якусь мить він здався Джемісону схожим на Емета Келлі, знаменитого клоуна із сумним обличчям. «Знаєте, що мені спало на думку, коли вона на мене кричала?» Знаєте, Глен Фергюсон так звали того хлопчика, якого я побив у четвертому класі. І як же мені тоді було добре, коли я його бив, немов гній витік із фурункула? І я подумав, що було б непогано відлупцювати і її, і, напевне, ніхто не відправив би мене додому із запискою до матері, тому що мати моя померла через рік після того, як я закінчив Браун». «Вау!» – сказав Джемісон. Його гарне перечуття із приводу цього непрошеного зізнання кудись зникло. На зміну йому прийшло занепокоєння. Він не був впевнений, що хоче почути, що було далі. «І я...» «Я розвернувся і пішов», – сказав Джек. Втім, я був достатньо наляканий, аби зрозуміти. Мені потрібно щось робити зі своїм пияцтвом. І це... Це був перший раз, коли я звернувся в анонімні алкоголіки. Там, у Сан-Дієго. Я все ще був у зав'язці, коли повернувся у Нью-Йорк. Втім, це тривало недовго. Спробував і ще раз спинитися. Але це... Теж зірвалось. Так само і втретє. Але тепер, тепер у мене є Ренді, і цього разу я зможу із цим впоратися. І частково завдяки вам. Він простягнув руку. Хм, завжди будь ласка, сказав Джемісон і відповів на рукостискання. Та є іще дещо, сказав Джек. Його рука вчепилася немов клішня. Він дивився в очі Джемісону і посміхався. Я дійсно розвернувся і пішов, але перед тим перерізав тій сучці горло. Це не допомогло мені кинути пити, але мені стало легше. Та бійка, в якій я побив Глена Фергінсона, після неї мені теж стало легше. А той алкоголік, про якого я вам розповідав. штовхаючи його там п'яного на землі, коли я його лупив ногами, мені ставало легше. Не знаю, вбив я його тоді чи ні, але ха, поламав добряче. Джемісон спробував вирватися, втім сили були нерівними. Тим часом інша рука Джека знову опинилася у кишені толстовки Янкіс. Знаєте, я дійсно хочу кинути пити, але... «Я не зможу завершити остаточно п'ятий крок, не визнавши, що мені, здається, дійсно подобається!» Щось дуже схоже на смугу гарячого білого світла ковзнуло між ребер Джемісона. І коли Джек витягнув закривавлений ніж для льоду і запхав його назад в кишеню, Джемісон зрозумів раптом, що не може дихати». Джек нарешті відпустив його руку і звівся на ноги. «Дякую вам, сер. Я не знаю, як вас звати, але ви мені дуже допомогли». Він попрямував до західної частини Центрального парку. Потім знову повернувся до Джемісона, котрий невидючим поглядом втупився у свій таймс. Начебто швидкий перегляд розділу «Мистецтво і дозвілля» Міг раптом повернути все назад. «Сьогодні ввечері я за вас помолюся», – промовив Джек. Стівен Кінг «П'ятий крок» читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал!